Mycket välkommen hit idag till Pingstkyrkan denna fina augustisönda. Nu kommer ljudet. Mycket välkommen hit. Vi börjar den här gudstjänsten med att tillsammans sjunga sången 578. 578. Vi har en segelsong och vi har lite försångare och så tar vi för fullhals. Så. Vi hör en sång En sång som ger nytt mot Ni är mycket välkomna hit idag. Välkommen du som kommer hit söndag efter söndag, år efter år. Och välkommen du som sällan är här och du som kanske är här för första gången. Väldigt kul. I det här mötet så ska Thomas Hallström, vår förestående, han ska få predika för oss om en stund. Och det är Sara Halström som ansvarar för sången idag Det är Christer Hägg som spelar piano Och själv heter jag Patrik som ska försöka hålla ihop det här Sen ska ni barn få gå iväg Och ha, ha kul på annat håll om en liten stund Och det är Staffan och Malle Sandberg som har hand om barnen idag Hoppas du har haft en bra vecka Den här veckan som ligger bakom Sen vi var samlade här senast Det har varit en skön vecka va? Fint väder och det är några som har haft väldigt kul den här veckan. Det kan jag försäkra och det är barnen. Och jag vill säga tack till alla er som har bett mycket för barnläget som jag har haft. De rapporter jag har fått från mina egna barn och från de andra detta det har varit som vanligt på att säga väldigt, väldigt bra. Va? De har haft kul och det har varit goda samlingar. Närmare... 50 barn, mellan 40 och 50 barn har varit i Gärdsjöbo Och, och det har varit lite ledare där också va Det har varit, eh, jag tänkte nämna det innan jag läser här för Annars så glömmer jag bort det Att eh, Thomas här och Victor, de har Victor Berg De har läst Bibeln för en grupp när jag delar lite på det där Och Roland Lindén, han har varit lite lägepappa och håller i det där och och Malen och Malenberg och Kristina de har lagat mat och så Iris Andersson och Agneta Gustafsson de har varit med också. Är du här Iris eller? Där är du. Det var så kul med Iris som sa att de frågade mig om, om jag var 87 år så. Härligt. Det var bra. Fint. Så är det. Barn de är rakt på. Jag säger lite speciellt välkommen till dig också Thomas Välkommen tillbaka efter semester Och Sara Det är ganska på brycken fem år sedan Thomas kom hit till oss Det var välkomstmöte den åttonde va? Det var den här, den här söndagen för fem år sedan Tiden går fort Hoppas du har haft en skön semester ni, jag läser en liten andagsbok och försöker göra det på månaderna genom Bibeln dag för dag. Jag köpte den här ute, av, av, ute på det här bokståndet. Och då läser man en vers och så är det en liten utläggning för det. Det är lite speciellt för, för förra veckan så var det Jesus sju ord på korset. och Den här veckan så har man talat om korsets innebörd. I den här boken. Och då tänkte jag först, det är lite märkligt att de här texterna kommer nu. För det är inte det är liksom inte påsk nu, va? det är påsktexter. Men så har jag läst lite mer och tänkt att det är nog så att de här texterna, korset och golgata Det är nog viktigt att de får återkomma ofta. Va? Jag tror att det är bra att man... Eh, man ska nog aldrig gå för långt ifrån golgata tror jag, i sin tanke. Och därför så ska jag läsa bara en vers. Och det stämmer så bra in på den här segersången med skön inledningsvis också. Det står så här i första Petrus 3 och 18. Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdiga ställe för att föra oss till Gud. Det där var svenska folkbibeln men jag tycker den översättningen är lite tam just på den här versen. Så jag läser den i... I, i, så, så här står det i Bibel 2000 Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla Rättfärdig dog han för er orättfärdiga för att leda er till Gud Korset, det som hände på korset, tänk vad viktigt det är Och tänk vad mycket det betyder Kristus själv dog ju för era synder en gång för alla. I, i, i den här första, i, i svenska folkbibeln så stod det att, att, att så led också Kristus en gång. Det, det, det, jag tycker det är lite tarm. Han dog en gång för alla. Så det är liksom avklarat och det som han gjorde, hans döden, den, liksom, den räcker va. och Kristus dog för synderna alltså den rättfärdige dog för den orättfärdige. Alltså det är grunden för vår tro att Jesu död att det är en ställföreträdande död. Han dog vår död. Han gjorde det vi skulle gjort och på grund av att han tog vår plats var vår synd och dog vår död så kan vi bli förlåtna fritt och förintet känns väldigt gott att få, att få börja gudstjänsten med, med just den här versen. Att Jesus han dog för våra synder men det slutar inte där utan att han uppstod och han lever idag. Och det betyder att han har avväpnat mörkrets, eh, välde, mörkrets härskare. Och det betyder egentligen att allt är möjligt. Det betyder att allt är möjligt. Och det är kvittar vilken situation vi är i, det är kvittar vilka omständigheter vi befinner oss i, för Gud är allting möjligt. Det är precis det den här bibelversen säger. Därför så är det väldigt hoppfullt att vara en kristen, det är väldigt hoppfullt att be och lägga sitt liv i Guds händer. Han dog en gång för alla, kommer ihåg det. Det är liksom avklarat. Vi får ställa oss på den segern, bekänna oss till den segern. Och precis som vi sjöng inledningsvis. Vi har en segersång som vi kan börja med varenda dag när vi vaknar. Nu ska vi be och så ska vi tacka Jesus tillsammans. Älskade Jesus, tack att vi får komma tillsammans idag i ditt hus, Herre. Och Herre, vi har verkligen en segersång, här, Och vi får bekänna oss, Herre, till en verklig segrare i Jesus är tack att du kom hit ner, tack att du lämnade himlens härlighet. Kom hit ner här och levde här för en kort tid, herre. Och vi tackar dig, herre, för att du verkligen var villig att lämna himlen att komma hit ner. Här är tack att du levde och tack att du dog herre för vår skull, herre, för att leda oss till gud, herre, och tack att din döda var inte en mänsklig död vilken som helst. Utan det var en, ett gudomligt offer, Herre. Och Herre, vi bara tacka dig för att vi får ställa oss på det offret. Bekänna oss till din seger, Herre. Och så får vi lita på, så får vi tro på, Herre, att den döden, den segern, Herre, den bär genom hela livet och rakt in i evigheten, här. Herre, tack att du uppstod den, Tack att du sitter på faderns högra sida. Och tack att det är du, Herre, som har all makt i himmelen och på jorden, Herre. Och tack, Herre, att vi får bekänna även din makt, Herre. Tack för vad det förändrar, Herre. Tack att det inte finns några hopplösa fall, inga hopplösa situationer, Herre. Utan du, Herre, du, Herre, har vunnit en seger och den ger oss hopp, Herre. I livets alla situationer herre. Herre nu tackar jag dig för den här gudstjänsten. För det här tillfället att komma tillsammans herre. Och jag ber för det här mötet herre. Herre jag ber att ditt ord herre verkligen ska möta oss herre. Jag ber att sången vi ska få lyssna till. Och som vi ska få sjunga tillsammans herre. Att det också herre bara ska få vara som balsam herre för vår själ herre. Att det riktigt ska få möta oss herre. Och jag ber också för vår gemenskap som syskon herre. Tack, Herre, att du är med i hela gudstjänsten och hela den här förminnan, herre. Och låt det få bli ett möte, Herre, då du verkligen upplever, här hur du kommer oss nära. Vi ber om det i Jesu namn. Amen. Halleluja. Tack och lov och pris. Underbart. Allt är möjligt. är barn, vi släpper er på en gång. Nu får ni springa ner. Staffan och Malle, ni tar hand om barnen. Och Sara, härligt att du är med Sara, du och Kristen, ni sköter sången. Varsågod. Jag glömde... Notstället kom jag på med. För jag kände att när jag tog med handen så skakade den så mycket så jag skulle nog inte kunna se någonting annars. Därför är det nog bättre att jag tar hjälp av det. Så man behöver olika stöd i livet. Jag tog på haffade ulla för att få lite stöd i Unisona sången. Det var några veckor sedan vi var här eh, sist. Så det är hemskt roligt vill jag säga att vara tillbaka. Och se ut över vår underbara församling. Vi har haft det jättehärligt i sommar och mycket avkoppling och vi har haft det gott tillsammans och varit på lite olika ställen men nu är det jättegott att vara tillbaka och köra igång igen men man blir lite ringrostig som sagt så ni får stå ut med detta första sången heter Håll ut och det är en sång rakt in till dig som kämpar lite med att veta hur framtiden ska bli en del av ungdomarna är på väg härifrån och ska studera på andra orter eller så har man blivit arbetslös och vet inte vad som händer? eller ja, Det är någonting som gör att du inte riktigt vet vad som kommer att hända, kanske från hösten. Och då är den här sången en uppmuntran direkt ifrån Jesus till dig att håll ut. Han ska visa dig en väg. Och då är det, det bästa du kan göra det. och Att läsa den här bönen som, som Jesus själv har lärt oss, bönen Fader vår den går ut på egentligen att det handlar inte om att jag ska få det som jag vill. Utan låt din vilja ske, Jesus. Jag vill att du leder mig. Då får man inte hålla tillbaka och mena att han ska visa mig den väg som jag vill. Utan då handlar det om att kapitulera själv. Det är inte viktigt längre vad jag vill. Utan Jesus, led mig och så ska du visa mig den här vägen. Håll ut! Håll ut, håll ut Jag ska aldrig glömma dig Håll ut, håll ut Jag ska dig Känns tungt. Du undrar Hur ska det gå När livet känns svårt Och ingen hjälp Finns att få Då tar No I Tack Sara och Christer för underbar sång. Och vi ska få lyssna mer till dem om en liten stund. Hör ni lite grann om det som kommer skall. Finns i det här sommarprogrambladet så finns det. Vi är, liksom går in i sista veckan på det bladet nu. Och på onsdag klockan tio så är det bön och cellgrupp är ja, med när ni Träffas, va? Och på lördag klockan 18 så är det bön här igen. vill verkligen pusha lite igen för de samlingarna. Jag har mycket stor respekt och förståelse för att man vill vara hemma när man har varit, varit borta i veckan. Men, men kom och var med och be. Det är viktigt och det är gott. Och nästa söndag så predikar Tomas Hallström återigen. Det är veckan som ligger framför. Sen ska vi också ha ett församlingsläger, en höstupptakt på Dalagården. Och det är den 28-30 augusti, den helgen. Och vi börjar på fredag kvällen. det är lite dropp in för den som vill. Och sen är det första samlingen på lördagen, den är klockan 11. Och sen löper det på där. Anmäl dig ute på bokdisken, där finns det en lista. Anmäl dig och kom och var med på den här höstupptakten. Det brukar ju vara väldigt fina dagar det där som vi får ha tillsammans. Fina samlingar så blir det mycket skratt också. Anmäl dig. Nu ska vi ta upp en kollekt. Vi har alltid behov i vår församlingskassa, en kollekt. är lite kyrkiska, där, men du som brukar går, du vet vad det är. Verksamheten finansieras genom frivilliga gåvor och vill du vara med och det hoppas jag att du vill så, så har du din chans nu. Vi har alltid behov, så är det. Och under tiden så sjunger vi något Sara. Sången 561 Ett liv jag nu äger som aldrig kan dö. Nu får vi en sång till av Sara och sen predikar Thomas för oss. Den största skillnaden mellan den som tror på Jesus och den som inte tror är att vi har någon med oss vid vår sida hela tiden. Vi behöver inte vara starka i oss själva utan när vi känner att man är trött och man är ensam och man är det är svårt att se någon mening så har vi en som är där bredvid oss och gå med oss hela tiden. Och det är, det, det är den största skillnaden och den bästa skillnaden av alltihopa. Och det är det jag försöker tala om för mina arbetskamrater. Att man, och lyssnar dem via radio nu som jag hoppas på. Då skulle jag önska att de känner av den här. Att den här sången får vara till dem. Och till dig som sitter här idag. Som inte har fått uppleva den här riktiga. Man kan ju vara frälst. Och ha varit kristen i många år. Men inte riktigt få smaka på den här. Känslan av den här storheten I. Att vi har en mästare. Att vi har en tro på en sån stor Jesus. Så att man liksom har glömt bort det där. Storhetskänslan, att storhetskänslan. För honom är ju allting möjligt. Och han är min mästare. Han är min vän. Denna stora Jesus. Och den här sången handlar om det. Min farbror har skrivit den här för många år sedan. Kan du den får du gärna sjunga med. Men den handlar just om att mästaren kallar dig. Han kallar dig vid namn. Vi sitter här ett stort gäng och han vet precis hur vi har det exakt. Du är inte en här i kyrkan bara för Jesus är du helt unik och han kallar dig vid namn. Han kan varenda hårs han vet precis hur du har det. Tro inte att du går ensam. Han är med. Han vet allt. Han vet hur du tänker. Han vet hur en höst ska bli. Han vet precis och jag önskar att du ska få gå hem och känna dig lyft av att du är i sällskap med den här mästaren. Det är så stort. Glöm inte det. Mästaren kallar. Mästaren kallar. Han ser ditt hjärta, ser dina tankar, han vet vem du innerst är. Han ser med ögon fylld av kärlek, kärlek som liv. En kallar dig att komma Att han vet om dig Kallar på dig Ser du den kärlek som Jesus bevisat När han på korset dog för dig Starkare Kan ingen visa Du kan väl e Dig. Han ser ditt hjärta, ser dina tankar. Där den kallar dig att komma, han vet om dig, kallar på dig. Tack Jesus att vi var samlas här för ditt ansikte. Tack Jesus för denna underbara storhet, att du är så stor ändå ser du till oss små människor herre. Tack att du älskar oss alla lika med en sån mm. underbar kärlek. Tack, Tack att Jesus. alla människor kan få känna den här kärleken. Din underbara frid. Och den underbara glädje som bara du kan ge. Tack för den kärlek vi kan få känna i dig. Tack för den glädje vi kan få känna i dig, Jesus. Mm. Och jag ber att det ska verkligen få bubbla i oss idag. Utav kärlek till dig, Jesus. Mm. Och glädje i dig, Jesus. Och kärlek till varandra och glädje till var för varandra Jesus, hjälp oss att verkligen känna din underbara atmosfär idag, så vill jag be för Thomas, det du har lagt på hans hjärta Jesus tackar du, du låter oss få sitta med öppna hjärtan och sinne för vad du har att säga till oss den här förmiddagen, i Jesu namn Amen Jag säger precis som min kära hustru, det är underbart att vara tillbaka och härligt att se er alla igen Efter de här semesterveckorna Det går fort ändå en sommar Det är ju inte slut än Men ni vet var det går fort tiden Veckorna de De bara Ja, helt plötsligt så har, har en vecka gått Och åren har gått Precis som Patrik sa Fem år sedan nu som Vi kom till Avesta Och eh, den här helgen som vi Mottogs med den här fina helgen som var då med välkomstmöten och, och allt som hörde till Härligt Och så får vi vara samlade till tjänst. Och det är stort, precis som vi har fått höra i sångerna Hur Jesus är här och hur han kallar på oss Och har ett ärende till oss Och Budskapet idag, eller ämnet, vad du vill, det ligger väldigt i linje här med sångerna och vittnesbördet. Det handlar om att bli sedd. Och rubriken är Du är seendets Gud. Och det där är ju direkt hämtat ifrån första Moseboken 16 kapitel och vi kommer att gå dit om en liten stund. Att vara sedd, att bli sedd, det där är ju ett, ett grundläggande behov som vi delar som människor. Vi behöver det, vi behöver bli sedda, vi behöver bli bekräftade. Och det där kan ju ta sig olika uttryck. Och på många sätt så kan det där visa sig. Det var någon som sa så här att om man inte är bäst... På att vara bäst. Så kanske man blir bäst på att vara sämst. Alltså man vill bli sedd. Man vill bli upptäckt, bekräftad. Det här ligger så djupt i det mänskliga hos oss. Det är liksom med ifrån första början. Det har någonting av evighet i sig. Det finns någonting redan från skapelsen. Jalmar Söderberg, svenska författaren och journalisten. Han skriver om det här i boken om dr. Glas. Den här doktor Glas, han filosoferar en sån här jämgrå dag i juli över detta så avgörande och nödvändiga. Detta som man inte kan klara sig utan, nämligen att bli sedd och bli bekräftad. Och så skriver han så här, Jalmar Söderberg. Man vill bli älskad, eller hur? Man vill bli älskad. Men, så skriver han, i brist därpå beundrad. I brist därpå fruktad. I brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna någon slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt. Till vad pris som helst. Och då tänker jag ju på mycket av det ibland så brutala våld som utspelar sig på gator och torg. Är det inte just upprinnelsen i behovet av att bli sedd? Den där människan som kanske utmärker sig som man funderar på hur är det ställt egentligen. Men som är ett enda stort rop på se mig. Att till varje pris bli sedd. Man vill bli älskad. Men i brist därpå söker man andra vägar. Och lyckas man inte med att vara bäst på att vara bäst. Så kanske ändå kan bli bäst på att vara sämst. Jag skulle kunna tänka mig att ni som finns och har funnits i skolvärlden kan också applicera detta. Där man ibland kanske ser barn och ungdomar som utmärker sig på olika sätt. Men allting djupast sett handlar om detta grundläggande behov och längtan att bli sedd, att bli bekräftad. När de som forskar och är experter frågar en ung generation om framtidsdrömmarna och framtidsplanerna vad vill man göra, vad vill man satsa på för yrken så är trenden väldigt tydlig. Man vill söka sig till yrken där man blir sedd, där man blir känd. Det är lite nytt mot vad det var förr. Man är inte lika nöjd med att stå på fabriken kanske eller ha ett eh, eh, arbete som eh, vem som helst. Man vill gärna bli känd. Docusåporna, de fyra väldiga triumfer, och de är ju ett enda stort uttryck för att man kan göra nästan vad som helst. För att bli sedd, för att bli känd. Och jag funderar ju på då om inte det är så att vår tid på något sätt exponerar det här behovet. Inte minst genom alla kommunikationsmöjligheterna som, som gör detta så möjligt och är så lättillgängliga. Brukar ni läsa några bloggar? Hur många här vet vad en blogg är? Hur ska jag göra mer som inte vet? Ni kan fråga den som sitter bredvid, men inte nu, för nu predikar jag. Nej, men ni vet detta nya fenomen som är varmans sak på något vis. Man gör en blogg, man skriver om sitt liv, man lägger ut det här på nätet. Man har det som en slags dagbok. Ni vet, förr då var ju dagboken sluten. Man hade till och med ett lås på dagboken, för det var för mig... Det var det jag kände, det var mitt. Idag lägger man ut det här på nätet. Man bloggar, alla ska se. Och så twittrar man. Hur många vet vad det är att twittra? Jag sa inte kvittra nu, så att, men twittra. Ja, det är några stycken. Det är ungefär samma sak, fast då är redskapet framför allt en eh, mobiltelefon. Och så är det väldigt korta små inlägg. Och så ska man ha folk som, som kan följa en lite grann i det där. Och så finns Facebook- och nu är det ju som att kasta sten i glashus, vill jag på säga. för det där är jag ju själv ett offer för. Ni vet, den här mötesplatsen mellan alla människor där man kan vara vän och man kan skriva små saker till varandra. Det, där, det jag säger nu är egentligen inget fel med bloggar och twittrar och Facebook och allt. Men jag tycker det är intressant att fundera över fenomenet. Vad är det som gör att man har det här behovet att bli offentlig. Och läser man några bloggar, läser man några såna här eh, ja, offentliga dagböcker så kan man se liksom ett grundläggande drag. Det är att berätta hur många vänner man har, vilket kontaktnät man har, vilka spännande personer man står i relation till. Och det är väl heller inget fel, men någonstans när man skrapar i allt det här så undrar jag om inte det djupa sätt på något sätt handlar om detta, att bli sedd, att bli känd. Och det är utifrån de här tankarna som vi nu ska se på tre bibeltexter idag som handlar om det här. Och återigen, det är inget som helst fel med varken blogg eller twitter. Bara det inte är vägar för oss att bli sedda för vi behöver inte på det sättet kämpa för att bli sedd utan det vi gör idag, det vi talar om idag det är att varje människa precis som redan är sagt är sedd och bekräftad av himmelens Gud någon har sett dig ifrån allra första början någon har bekräftat dig redan innan du ännu knappast var formad. Så beskriver salmisten David detta stora underbara om hur ett du mötte ett jag. Du såg mig innan jag ännu knappast var formad. Alla mina dagar blev uppskrivna i din bok. De var bestämda för en någon av dem hade kommit. Hur stort är inte det? Hur rikt att veta att du är sedd och bekräftad av himmelens Gud. Vi går till första moseboken 16. Det är berättelsen om Hagar, Abrahams och Saras. Tjänstekvinna. Storren är ju den att Abraham och Sara, de längtar efter barn. Men det blir inga barn. Och Sara får den här idén att, ja men, vi ordnar det här på ett annat sätt. Du kan ta tjänstekvinnan Hagar. Och så blir det. Abraham ligger med Hagar. Och Hagar blir Gravid Och då händer någonting Som ibland Verkar hända Detta med att Hagar Börjar se ner på Sara Hon Ser ner på henne Och Sara blir förtvivlad över det här Och talar med Abraham om detta Och Abraham säger att du får göra Vad du finner för gott Och Sara bestraffar Hagar och det här leder till att Hagar, hon rymmer. Denna unga tjej, gravid, rymmer hemifrån, från sin matmor. Ut i något kanske man kan tänka, ut i ingenstans. Men där gör hon ett sånt starkt möte med Gud. I öknen. Och det är det vi ska se på här. När hon befinner sig där så står det om vi läser ifrån den sjunde versen i första moseboken 16. Herrens ängel fann henne. Hör vilka underbara ord. Herrens ängel fann henne vid en källa i öknen. Källan på vägen till Sjor. Hagar sa han. Sara i slavflicka. Varifrån kommer du och vart är du på väg? Här kommer livsfrågorna i koncentrat som varenda människa funderar över. Varifrån kommer jag? Vart är jag på väg? Och så ställs de där frågorna till Hagar när hon har rymt från sin matmor. Varifrån kommer du och vart är du på väg? Som om inte himlen skulle veta det. Det är klart att ingen visste. Det är klart att Gud vet varifrån hon kommer och vart hon var på väg. Men frågan är så nödvändig. För du vet att när himmelens Gud möter en människa så är det alltid med respekt och integritet. Frågan ställs. För på något sätt har man livet i sin hand och man avgör själv. Och så ställs frågan. Varifrån kommer du? Vart är du på väg? Och mitt i detta, mitt i denna situation, så får hon uppleva Guds mötet. Och så säger hon, jag har rymt från din matmor. Då sa han till henne, vänd tillbaka till din matmor och underkasta dig henne. Och Herrens ängel sa, jag ska göra din, dina ättlingar mycket talrika. Så talrika att ingen kan räkna dem. Herrens ängel sa, till henne. Du är havande och ska föda en son och du ska ge honom namnet Ismael. Ty herren har hört din klagan. Och sen kan vi gå till den trettonde versen. För då händer detta att hagar namn ger Gud. Ibland händer det här när vi läser på Bibelns blad att Gud ges ett namn och varje gång Gud ges ett namn så ger det oss en indikation på hur dam Gud är och så säger hon då i trettonde versen Hagar gav herren som hade talat till henne ett namn och här har du min rubrik idag du är seendets Gud ty hon tänkte har jag verkligen sett Gud och förblivit vid liv, därför kallar man brunnen Berla Hai Roy. Den ligger mellan kaders och bered. Du är seendets Gud. Har jag då stod det i gamla översättningen verkligen fått se en skymt av honom som ser mig. Den här upplevelsen behöver varje människa få göra. Jag är sedd. Mitt i min livssituation, jag är på flykt, jag har rymt hemifrån. Gud, var är du någonstans? Finns du? Hör du mig? Ser du mig? Har jag då fått se en skymt av honom som ser mig? Den unga, gravida tjejen i öknen blir sedd av himmelens Gud. Du är seendets Gud. Du är seendets Gud. Har jag fått se en skymt av honom som ser mig? Där fanns säkert frågorna. Hur skulle framtiden bli? Hur blir det med min sociala trygghet nu när jag har rymt hemifrån? Vad händer när jag går tillbaka? Du vet allt det där vi kan brottas med av frågor som människor. Där finns seendets Gud. Och hälsningen den här söndagen i augusti, det är att du är sedd. Inte bara av någon eller något någon, Något abstrakt eller sådär, utan av himmelens Gud. Han som såg dig och känner dig till fullo. Han har hand om ditt liv. Den andra texten, del mycket längre fram, det är Markus 10. Jag tycker också att den handlar om det här ämnet att bli sedd. Markus 10 handlar om den blinde Bartimajos. Markus 46. Den blinde tiggaren han som satt där vid vägen på vägen ut från Jeriko. Vi kan läsa från Markus 10 vers 46. De kom till Jeriko och när han tillsammans med lärjungarna och en stor folkhop lämnade staden satt där vid vägen en blind tiggare Bartimaeus son till Timaeus. Då han fick höra att det var Jesus från Nasaret började han ropa Jesus, Davids son, förbarma dig över mig. Många sa åt honom att hålla tyst men han ropade ännu högre Davids son, förbarma dig över mig.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 Jesus sa: Gå, din tro har hjälpt dig. Genast kunde mannen se och han följde honom på vägen. Den här texten tror jag handlar eh, om egentligen två saker och nästan lika mycket. Det man först så där blir fascinerad över, det är ju undret som sker. Att han som var blind fick sin syn tillbaka. Fantastiskt, detta stora mirakel Men det är lika mycket en text som handlar om att bli sedd Att bli bekräftad Att kanske för första gången bli bekräftad av någon som har betydelse Hur många hade inte gått förbi Bartimaeus Och inte brytt sig Hur många gånger hade han kanske ropat på hjälp Men folk hade bara gått förbi vi läste ju här, håll tyst, dämpa dig, det betyder väl ingenting. Och så kommer Jesus och så ropar Bartimaeus, David son, förbarma dig över mig. Och så säger Jesus, kalla hit honom, kalla hit honom, kalla på honom. Han som såg, han som bekräftade. Och så står det, Vad stod det? Den här blinde Bartimaeus, han kastar av sig manteln och springer upp och kommer fram till Jesus. Då är han ju fortfarande blind. Kan du tänka dig den synen? En blind som blir så glad så han kastar av sig manteln och springer och, och liksom är, vet inte till sig. Det måste se nästan dråpligt ut. Säker för att han visste att Jesus kan göra mig frisk Men kanske också för den här känslan av att kanske första gången i livet vara sedd Vara bekräftad, vara upptäckt, vara någon Inte bara Tigaren utan Bartimaeus Personen, människan Kalla på honom hit till mig Mästaren, vad var det vi hörde han kallar på dig Han kallar på dig Vid namn Och så älskar jag detta med Hur Jesus alltid möter en människa Med respekt Med integritet Han visste ju Att Bartimaeus var blind Han behövde väl inte fråga egentligen Han visste ju att han var blind Ändå ställer han den här frågan Precis som han gör till dig idag I den här gudstjänsten Med ömhet med värme. Med respekt. Vad vill du att jag ska göra för dig? Det är en viktig lärdom vänner. Ibland så tar vi så givet vad människor vill. Men vi måste fråga. Vad vill du? Det gör Jesus. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och så säger han. Gör så att jag kan se igen. Precis som ängen frågade Hagar, varifrån kommer du? Var är du på väg? Därför att du själv har ett personligt ansvar för ditt liv. Men du är sedd och bekräftad av himmelens Gud. Den tredje och sista texten, Jesaja 40, kanske beskriver en känsla som vi ibland har. Jesaja 40. Och det här är inte bara människor som inte är frälsta som känner Precis som vi hörde här Sara berätta Man kan vara frälst, man kan ha en tro på Gud Men ibland kan man känna så här Precis det jag beskriver idag Är jag sedd? Ser du mig? Eller är det bara jag som känner så ibland? Hör du mig? Gud, var är du någonstans? Den där närvarofrågan, när vi kan ibland känna att Gud är så långt borta. Fast vi egentligen vet att han är inte det. Han är närmare än vi anar. Närmare än luften vi andas och brödet som vi stoppar i munnen. Så nära är han. Men känslan kan vara där ibland. Och den är ju verklig för oss. Jag kan ju inte säga till någon som känner så Nej men så, så ska du inte känna Känslan är verklig för mig Vi kan hamna där allesammans Sökaren, den som undrar och frågar Om någon hör, någon ser Men också du som är en troende kan känna Ser Gud mig Så var det i alla fall för Jakob, för Israel Och Jesaja 40 Och från vers, vi börjar med vers 27 Jesaja 40 och 27 Jakob Hur kan du tala så Israel Hur kan du säga Och lyssna Jag vandrar osedd Av Herren Min Gud tar sig Inte an Min sak det Verkar nästan som att det är norrlänning Som har skrivit att vandra osedd Man är sedd eller så är man osedd Men känslan var den här jag vandrar osedd. Gud tar sig inte an min sak. Du vet att inget är nytt under solen. Så kan vi känna, så kan vi uppleva. Men då kan man behöva precis det som profeten gör. Påminna om hur stor Gud är. Hur väldig han är. Vilken omsorg han har. Om vi läser vers 26 i Isaiah 40. Lyft blicken mot skyn och se. Vem har skapat allt detta? Han som mönstrar stjärnornas här och låter dem tåga fram. Han som ropar upp dem alla. Och i gamla översättningen så står det. Han som nämner dem alla vid namn. Sån pejl och koll har han på stjärnevärlden. Härskarorna. Stjärnor som det står här. Han mönstrar stjärnornas här, låter dem tåga fram, ropar upp dem alla vid namn, så väldig är hans makt, hans styrka att ingen av dem uteblir. Och då är ju frågan befogad, om nu Gud är sådan, hur kan du då Jakob säga, jag vandrar osedd. Gud tar sig inte an min sak, nej lyft blicken och se. Han som har namngett stjärnorna, han vet ditt namn, han vet hur du har det. Han ser dig. Vers 28. Har du inte förstått? Inte hört? Herren är en evig Gud. Han har skapat hela jorden. Han blir inte trött. Han mattas inte. Ingen pejlar djupet av hans vishet. Han ger den trötte kraft. Den svage får ny styrka. Unga män kan bli trötta och mattas. Ynglingar snava och falla. Men de som litar till Herren får ny kraft De får vingar som örnar De springer utan att bli trötta Vandrar utan att mattas Det finns en boktitel Jag har inte läst boken Men jag älskar den där titeln I svart natt På svart sten En svart myra Gud ser den. I svart natt. På svart sten. En svart myra. Gud ser den. Idag, när vi är samlade, så kan du få göra samma erfarenhet som Hagar. Den unga, gravida tjejen på flykt. Du kanske också är på flykt. Inte på samma sätt, men du försöker fly- från något, från dig själv, vad vet jag. Men erfarenheten, denna gudstjänst. Hälsningen till dig. Kanske att det här bara är till någon idag. Kanske är det till flera. Hälsningen. Att Gud är seendets Gud. Och du får uppleva och kan säga på samma sätt som Hagar. Har jag då verkligen fått se Fått erfara, fått uppleva en skymt av honom som ser mig. Samma erfarenhet som Bartimaeus. Att bli sedd, att bli bekräftad. Någon som betyder någonting. Himmelens Gud, mästaren. Han bryr sig om dig. Intresserar sig för dig. Ställer frågan personligt. Vad vill du att jag Ska göra för dig Till sist några rader från en sång Som är skriven av Ivar Karlstrand Ensam vandrade du aldrig Även när det kändes så Höll dock någon dig i handen Någon fanns hos dig ändå Gud gick alltid vid din sida i ditt sällskap herren fanns. Spåren syntes klart i sanden. Ett var ditt och ett var hans. Ensam ska du aldrig vandra. Herrens löfte fasta står. Han är med dig alla dagar av hans styrka kraft du får. Du ska aldrig övergiven vandra. Ensam utan spår. Du kan tveka, du kan tvivla, men i sanden finns det spår. Herre så tackar vi dig för ögonblick av nåd som du skänker oss. Och denna förmiddag när vi är samlade i pingkyrkan Avesta så ser du med dina kärleksfulla ögon ut över oss alla. Och du möter oss i vår livssituation. Som kanske är helt underbar just nu. Men som kanske också identifieras med orden och predikan idag. Upplevelsen av att ingen ser, ingen bryr sig. Kanske känslan av att du är så på långt avstånd. Herre, tack för att den här gudstjänsten idag får bli en, en vändpunkt, en mötesplats. Mellan himmel och jord. När vi får göra den där erfarenheten att Du är seendets Gud Du har inte glömt Du finns där Mer närvarande än vad vi kan ana Du ser rakt in I frågorna vi kanske lever med Varför blev det så här? Vad händer nu? Tack för att du ser Tack för att du vet Tack för att du känner Det djupaste som finns i våra hjärtan. Kanske frågor vi har levt med den här sommaren. Herre, du vet så väl. Och nu tackar jag dig för att du är här. För att påminna om att du är seendets Gud. Halleluja. Och du tar oss i handen och du leder oss. Du som såg oss innan vi ännu knappast var formade. Då alla våra dagar skrevs ner i din bok. Herre, hjälp oss att. Återvända till det Förstå att så är det Jag lever inte i mitt liv Jag är inte ett offer för slumpens skördar Det finns en plan, det finns en tanke Även om jag sitter ute i öknen Och är på flykt Så ser du också där Precis Hur vi har det Och du vill möta med oss Tack för undret som hände med Bartimaeus Hur du gav honom synen Men också hur du bara såg honom Bekräftade honom och han fick komma till dig precis på samma sätt som du gör här i pingkyrkan idag. Ser oss alla. Nämner oss vid namn. Frågar personligt vad du får göra för oss. Och här så får vi uttrycka vårt hjärtas längtan till dig. Möt oss. Rör vid oss. Fyll behoven i härlighet. Tack att du får överlämna oss nu i dina välsignade händer. Och vet att vi vandrar härifrån idag, inte osedda, utan sedda i ditt sällskap. Tack för det, i Jesu namn. Amen. Amen. Halleluja. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Halleluja. Amen. Tack, Jesus. Tack. Gud. Tack, Thomas, för... Denna väldigt uppmuntrande predikan om seendets Gud. Och jag tror att vi alla känner igen oss i det här. Att ibland så önskar man va? Att Gud skulle vara närmare att Gud har du sett mig. Eller hur, hur är det egentligen? När Thomas predikar så kommer jag tänka på två versar. Och det står så här i Bibeln. Se gå jag mot öster så är han inte där. Och går jag mot väster så finner jag honom inte Så finner jag honom ej Och är han verksam i norr Så skådar jag honom inte Och vänder han sig åt söder Ser jag honom ej Vad jobbsord Och så här tror jag vi kan känna oss att vi, Oavsett var vi tittar så på något sätt Gud vart finns du någonstans Så kan vi känna det men vad underbart då att få höra den här predikan va. Att även om vi känner det så. Så står ändå Gud där och så frågar han. Vad vill du att jag ska göra för dig? Jag har sett dig. Vad vill du att jag ska göra för dig? Och jag tror att det är precis den bönen du ska be. Och vi ska be som upplever det så. Gud, vart är du någonstans? Tala om för Gud. Det här vill jag du ska göra för mig. Du är sedd. Du är bekräftad. Och det är Gud som frågar efter dig. Ganska ofta har jag, får jag en bild när jag ber för människor. Och jag tror att den där känslan är ganska vanlig att vi på något sätt... Upplever oss inte riktigt duga till, inte vara tillräckligt bra inför Gud. Precis som att vi är på väg fram till Gud. Och Gud står med sin famn så här. Men precis innan han ska få krama om oss så liksom väljer vi att ta en annan väg. Därför att vi själva på något sätt har fått för oss att vi inte är tillräckligt bra. Vi ska hoppa rätt upp i Guds famn. Ofta har fått den bilden när jag ber för människor. Nu ska vi ta en stund tycker jag och så ska vi låta den här predikan, det här väldigt personliga budskapet få, få riktigt möta oss. Vi är sedda av Gud och Gud frågar oss verkligen, vad vill du att jag ska göra för dig? Vi tar en stund och så bara ber vi här och Sara och, och, och i sjunger lite med oss och så bara är vi inför Gud i den här underbara atmosfären. Och känner du att du vill ha hjälp i förbön så kom fram så självklart så ska vi be tillsammans med dig. Herre tack för det här underbara budskapet herre. Att du Gud som har skapat himmel och jord herre. Du ser oss var och en. Och inte bara det att du ser oss här utan du går oss så där nära och så personligt frågar du vad vill du att jag ska göra för dig. Halleluja. Här är tack att vi får leva våra liv här tillsammans med den Guden här. Och här är tack att det är så att du aldrig lämnar oss här. Även om vi upplever det som jord, att tittar vi åt norr eller söder eller öster eller väster så ser vi det inte. Även om vi upplever det så, vi känner det så, så är det ändå så att du ser oss Mitt i det där så finns du Precis vid vår sida Halleluja herre. Nu ber jag speciellt För den eller för dem Som upplever det så att du är långt Borta Att du liksom på något sätt Man upplever sig inte sedd Här är speciellt för de människorna Tack att du går oss nära nu Och tack att vi får Ge, ge svar på den här frågan Vad vill du att jag ska göra för dig Hade mött oss nu I slutet av vårt möte Tack att vi får vara inför dig nu Seendet Gud Amen Du som vill kan bläddra fram till 355 Eller så sitter du bara stilla Och ber så sjunger vi den här sången tillsammans gör dig Jesus jag som heter Jesus du är underbar du är mer än nog för mig Min, din eviga källa ren och klar Jesus jag älskar dig från dig strömmar liv kraft som kan frälsa glädje och frid styrka och hälsa säga tre saker innan vi bryter upp. Kanske du ställer över utgången Thomas. Det är många som vill hälsa på dig nu efter semestern och så får ni gratulera honom. Han fyllde 38 år igår. Det kan man ju inte tro men så är det. Det andra jag vill säga det är att skriva upp och anmäla dig till det här, den här församlingshelgen på listan där ute. Och det tredje jag vill bara avsluta med, det är en strof i, i, i en av Saras sånger. Och det vill jag att du verkligen ska bära med dig. Mästaren vet om dig och han ser med ögon fyllda av kärlek. Mästaren vet om dig och han ser dig med ögon fyllda av kärlek. Tack för underbar sång och tack Thomas för predikan. Och nu hoppas jag att vi har tid att umgås här vid kaffet. Tack för idag!